Можна було без побоювання піднятися на Еверест і перетнути Сахару. Дем'ян тоді палко подякував президентові, прикинувши в думці, а чи не випробувати їхню міцність десь на дні океану. Було 10.35, 23 березня. Дем'ян раптом присвиснув, усвідомивши, що простояв біля вікна більше півгодини. Джорджа, двері прочинилися, із-за них виглянув лакей. Сьогодні ввечері мені більше нічого не знадобиться, так серна, добра ніч. Дем'ян зачекав, поки лакей зачинить за собою двері. Події сьогоднішнього страшного дня знову промайнули перед його думкою. Він згадав понівечену, обвуглену людину, що висіла на мотузках, і глянув на свою долоню, де відпечатався слід від рукоятки кинджала. Раптом його охопила холодна лють. Торн проминув галерею, що виходила в хол. І кинувся темним коридором, рухаючись швидко і цілеспрямовано. Він повернув спочатку в один, потім в інший і, нарешті, у третій коридор. Проминувши відчинені двері, він помітив собаку, який вибіг з кімнати. Тяжко дихаючи і виблискуючи в темряві жовтими очима, він побіг слідом за ним. Наприкінці вузького коридору Дем'ян зупинився. Він нахилився, відчинив двері, прослизнув досередини і зачинив їх за собою. Собака влаштувався зовні, висунувши язик і простягнувши лапи. Кімната, куди зайшов дем'ян, виявилася каплицею для чорних мес. Вона була круглою і підтримувалася шістьма колонами. Зовнішній бік хреста – ноги схрещені навколо поздовжньої перекладини, а руки розпростерті вздовж поперечної перекладини, прибиті долонями вниз. Єдиний промінь світла падав зі стелі на скульптуру хреста – Вихоплюючи з темряви його змучену постать – ребра, які виступали, і хребці на спині. З протилежної стіни на Дем'єна дивилося обличчя дитини. Хто хоч одного разу бачив ту стіну, гинув, бо на ній було намальовано обличчя Дем'яна Торна. Дем'ян подивився на свій дитячий портрет, потім повернувся і звернувся до темряви, що оточувала його. «О, батько мій!» – тихо молився він. «Князе темряви!» Людство не визнає тебе, і тим не менше прагне припасти до твоїх стоп. Підтримай мене із міцни мої сили у спробі врятувати світ від Ісуса Христа та його мирської ненаситності». Дем'ян сповільнився. Двох тисяч років було достатньо. Він прийшов уперед, застигнувши перед Христом. «Я ви, людині велич Твого царства, і нехай вона перейметься цей глибиною твоєї скорботи і святістю самотності» і чистотою зла і раєм болю. Що за збочені фантазії народжують у людині думки, ніби пекло приховано в земних товщах. Існує лише одне пекло – свенцева монотонність людського буття, і рай тільки один – царство мого батька. Дем'ян підняв руки долонями до гори. Його погляду перся в потилицю Христа. У темряві каплиці очі Торна відсвічували жовтим вогнем. Назаретянин, шарлатан, раптом заревів Дем'ян. Що ти можеш запропонувати людству?» Він замовкне, мовчикаючи світла, потім продовжував. «З тих самих пір, як ти з'явився на світ із черева жінки, ти нічого не зробив. Зате потопив усі гарячі та справжні бажання людського єства у потоці благочестивої моралі. Дем'ян зробив крок уперед. Від лику Христа його відокремлювали кілька дюймів. Він люто вчепився в хрест, ніби збираючись знищити зведене судомою тіло – Потім палко зашепотів у вухо Христа. Ти осяяв незрілий розум молоді своєю мерзенною догмою про первородність гріха, і ти ж відмовляєш людині вправі на радість після смерті, намагаючись мене знищити. Але ти програєш назаретянине, як і минулого разу. Страшна суть цих слів, здавалося, позбавила Дем'яна останніх сил. Він схилив голову, і його волосся торкнулося плеча Христа. Зі звіриним шаленством Дем'ян схопив і стиснув розпростерте на хресті тіло. Коли він знову підняв голову, голос його зміцнів. «Ми обидва створені за образом і подобою людською, але тебе зачав імпотентний Бог. Мене ж сам сатана, знедолений, занепалий!» Дем'ян задумливо похитав головою. «Твій біль на хресті – це лише скалка, порівняно з муками мого батька, скинутого з небес» порівняно з болем занепалого та відкинутого Янгола. Він вчепився в голову Христа, і тернові колючки вп'ялися йому в долоню. «Я вгоню ці голки ще глибше в твоє прогниле тіло. Ти нечастивий, проклятий, назаретянине!» Дем'ян різко відсторонився від Христа, заплющив очі й закричав. Але відчайдушний страшний крик цей раптово перервався. «О, сатано, любий мій очі! Я помщуся за твоє страждання!» «Я знищу Христа назавжди!» Дем'ян відчув, як шипи глибоко встромилися в його долоню. Кров закапала з них на очі Христові і пурпуровою сльозою скотилася по спотвореному в умуках лику Спасителя. Девід Зельцер, Гордон Макгіл, ОМЕН Остання битва Розділ дев'ятий. Джон Фавел мчав у своєму автомобілі на південь. Нерви його були напружені. Пробівши очима прогноз погоди, Джон у думках звернувся до Бога, у якого, по суті, не вірив, благаючи його, щоб хмарність розвіялася. Молитва астронома була почута. Значить, він зможе зафіксувати злиття, злиття трійці, як він його називав. І зовсім не святої. Ускладнювати справу, приносячи до цього явища, ще й релігійні мотиви не було жодної потреби. Не можна, щоправда, скидати із рахунків священника. Коли той у своєму листі напросився бути при цьому, Фавел спочатку чортихнувся про себе, розлютившись, що в його справи вічно хтось намагається засунути носа. Але з вічливості він таки відповів священникові, і тепер від робочої атмосфери не лишалося й сліду. Фавел терпіти не міг, коли в обсерваторії були сторонні. Своїми ідіотськими питаннями відвідувачі щоразу виводили з себе астронома. Проте, що більше Фавел розмірковував над майбутнім візитом священника, то сильніше зростала його цікавість. Бо спостерігати за реакцією людини далекої від науки дуже цікаво. Мабуть, своїми діями священник нагадуватиме антрополога, який стежить за поведінкою нижчих істот. Фавел завернув за ріг і глянув на обсерваторію з гігантським дзеркалом телескопа, що вимальовується в Щоразу, побачивши цю будівлю, його охоплювало хвилювання. Він любив свою роботу. Вийшовши з ліфта, астроном піднявся на залитий неоновим світлом оглядовий майданчик. Його помічник Баррі вже з головою пішов у роботу, і вони обмінялися звичайними привітаннями. Спочатку вони займалися необхідною щоденною рутиною. Коли пролунав дзвінок, обидва вчені глянули на годинник. Баррі перетнув кабінет. Підійшов до селектора, послухав і повернувся до Фавела. «Це той ненормальний чернець!» «Не богохульствуй!» – усміхнувся Фавел. «Хай заходить!» «Ось вони вже й входять!» – констатував помічник, натискаючи на кнопку, яка контролює вхід унизу. «Що? Їх троє!» «Чорт забирай!» – пробурмотів Фавел. «Тут навряд чи буде місце для усіх!» Астроном знову почав злитися. «Не вистачає, щоб вони захопили з собою Ладан і Мирту!» сердито подумав він. Однак, як тільки отець де Карло разом із братами Симеоном та Антоніо увійшли до кабінету, роздратування Фавела як рукою зняло. Священники-ченці були ввічливі, скромні і поводилися надзвичайно гідно. Отець де Карло назвав себе, потім відрекомендував ченців. «Ми дякуємо вам за повідомлення про трійцю». «Ну, мені не варто дякувати», зніяковіло промовив Фавел. «Бог винагородить вас», вів далі отець де Карло. «Боюся, що я не відповідаю вашим. Господь все одно винагородить вас», – просто заперечив священник. Фавел знизав плечима і підвів його до телескопа, пояснюючи на ходу, що це один із найкращих у світі телескопів. Астроном показав їм комп'ютер, монітори, а також прозорі слайди на освітленому стенді, які дають змогу простежити рух трьох зірок. «Нам треба знати, де буде народження», – нагадав де Карло. «Ми зможемо визначити точку максимальної інтенсивності у межах квадратного метра». Фавел повернувся до телескопа. Помітивши, що Баррі дивився на годинник, Фавел кивком запросив усіх у дальній кут кабінету до монітора, який робив сканування. «Ви просто спостерігайте, а ми займемося рештою», – запропонував він. «А що це за цифри?» – поцікавився отець де Карло. «Дні, години, хвилини, а найшвидші – секунди» пояснив астроном і повернувся до пульта. Обладнання обсерваторії було настільки складним та чутливим, що поетично налаштований Баррі назвав його якось «мостом до зірок». Проте сьогодні Баррі був серйозним. Фавел подивився на нього, потім повернувся до моніторів. На одному з них було зіркове поле, на іншому виднілася зрізана карта Землі. Астроном глянув на цифри в кутку, схилився до селектора, забувши про колишнє хвилювання – і втупився поглядом у екран. "Переходьте до квадрата 84", скомандував Фавел. "Кут нахилу 44 21. Телескоп шукаючи потрібну ділянку простору, так стрімко ковзав зоряним полем, що у отця Де Карло закрутилася голова. "Затримайте цю ділянку", наказав Фавел. Зображення на моніторі застигло. "Увімкніть суперфільтр 1А". Екран потемнів, і Фавел глянув на годинник. Три здивовані зітхання пролунали одночасно, коли отець Декарло та ченці побачили темне небо у чіткому фокусі. Але астроном нічого не чув, він злився з машиною в єдине ціле. Якби в цю хвилину в обсерваторії сталася грандіозна пожежа, навряд чи Фавел помітив би її. І ще якийсь час зображення залишалося нерухомим. Потім у центрі, а також із двох точок знизу, почало пробиватися світло. Отець Декарло затамував подих. Руки самі по собі молитовно склалися. Поступово трисвітлі плями почали зближуватися, розгоряючись все яскравіше і яскравіше, поки нарешті екран не спалахнув сліпучим спалахом. Його сяйво було настільки яскравим і нестерпним, що Антоніо, прикривши очі долонею, відкинувся на спинку стільця. «Увімкніть десятий фільтр», – різко сказав Фавел. Фільтр пригасив сліпуче світло трьох тремтячих дисків, які злилися. Отець Декарло зморгнув, очікуючи, що ось-ось з екрана вирвуться язики полум'я. Він перевів погляд на Фавела і зібрався було заговорити з ним, сподіваючись хоч на якесь пояснення. Але астроном був занурений у свою роботу. Очі його перебігали із зображення зірок на цифри в кутку екрану. Тут на земній карті три диски зливалися – Фавел кинув чергову ривчасту вказівку. Зображення на екрані змінилося. Тепер це був крупний план зірок, які злилися. Максимальне світіння доводилося саме над британськими островами. Де Карло глянув на секундні показники, що клацали в кутку екрану. 0012 0011 0010 009 008 007. Він перехрестився і затамував подих. В очах Фавела, що перебігали з одного монітора на інший, танцювали чортики, пальці барабанили по пульту комп'ютера. І тепер уже вся обсерваторія поринула в тремтливе мерехтіння, що виходило від двох екранів. Священники Ченці купалися в сяйві, видерті глибинами світу. 003-002-001-000. Обидва екрани спалахнули яскравим світлом, а на карті над південною ділянкою Англії. Запульсували три диски. Ченці, молячись, упали на колюшки, а отець де Карло, не стримуючись більше, розплакався. У цей момент за 20 миль на північ від обсерваторії Дем'ян схопився з ліжка. Він різко смикнувся, ніби з ніг до голови був обплутаний мотузками. Протягом півгодини він кидався у вісні. Його мучив кошмар. І ось тепер увесь цей жах ставав реальністю. Підструмив його тілом заливаючи простирадла і просочуючи матрац. Очі горіли, а на відкритих губах застиг беззвучний крик. Пальці через зім'я та простирадло вп'ялися в шкіру. Він нерухомо дивився в стелю, нічого не бачачи і не чуючи навколо себе. Він навіть не усвідомив, що за звук пролунав зовсім поряд. Страшне жахливе виття собаки, ніби з його чорного тіла вирвали душу. Девід Зельцер, Гордон Макгіл, ОМЕН Остання битва. Частина 2. розділ десятий. Група демонстрантів на площі Гросвенор, така начисленна зранку, поступово зростала і перетворилася на дуже великий натовп. Було викликано додаткові загони поліції, прибули репортери, Натовп ще більше поповнив свої ряди, а окремі вигуки можна було чути вже і на Оксфорд-стріт. І на Парк Лейн. Коли до посольства підкотив автомобіль Торна, з натовпу вирвалися кілька людей, але їх одразу затримали поліцейські. Дем'ян вийшов з лімузина і повернувся до натовпу, затримуючи погляд то на одному, то на іншому плакаті. Засудити ізраїльських призвідників кривавої бійні. Де ж твій голос, Америко? Припиніть підтримку єврейських покидьків. Крізь натовп репортерів Дем'ян продирався до входу до посольства. «Як ви почуваєтеся, пане посол?» – пролунало перше питання. «Як ніколи добре? А чи не знаходите ви, що існує якийсь зв'язок між тим, що сталося на BBC та сьогоднішніми подіями?» «Жодного зв'язку!» – торноточений репортерами і телеоператорами протиснувся до дверей. «Як би ви прокоментували заяву Шредера?» ніби за вибух асуанської греблі несуть відповідальність ізраїльтяни. Якщо це відповідає дійсності, – сказав Дем'ян, те, що сталося – справжній удар по світу на всій земній кулі. Чи можна вважати ваші слова офіційною заявою? – вигукнув інший репортер. Я засуджую всіляке насильство, але робити висновки зарано. Пролунали численні голоси, але Дем'ян, ніби вибачаючись, розвів руками і поспішив до дверей який один із його охоронців прислужливо відчинив перед ним. Він уже заходив до будівлі посольства, коли почув голос Кейт, яка його покликала. Дем'ян обернувся і побачив журналістку, яка проштовхувалася до нього крізь натовп. Доброго ранку, місіс Рейнолдс! Дем'ян кивнув охоронцю і Кейт увійшла до будівлі, не звертаючи уваги на обурений натовп репортерів. Слідом за Дем'яном вона дісталася ліфтів і перевела подих. Я вчора намагалася додзвонитися, але телефон не відповідав. Кейт глянула на посла. У її погляді ще прозирав тривожний спогад про трагедію. Чи зможемо ми якось виправитися? Як, наприклад? Поцікавився Дем'єн, зупиняючись біля ліфта і натискаючи кнопку виклику. Кейт знизала плечима. Поки вона в думці гарячково перебирала усі можливі варіанти, Дем'єн сам прийшов їй на допомогу. Ну, наприклад, можна закінчити інтерв'ю. Кейт вдячно поглянула на нього. Кейт полегшено зітхнула. «Дем'ян стояв перед ліфтом. Ви можете залишитись на обід, якщо захочете. Він увійшов у ліфт. Ми будемо в трьох». Кейт здивовано закліпала віями. «Ви, я та Пітер». «Чому Пітер?» – подумала Кейт і випалила скорумовкою. «Дякую, але мені здається, що Пітеру не обов'язково бути присутнім. Мені б хотілося, щоб він прийшов». Кинув на прощання Дем'ян, перш ніж дверця та ліфта зімкнулися. Шкіра і дерево в кабінеті Ендрю Дойла поступилися місцем меблям, що відповідають смакам Дем'єна. Стиснувши в руці трубку, Харвей Дін відчував у кабінеті Торна дивне відчуття, ніби все це вже відбувалося. Він стояв біля вікна та спостерігав за демонстрантами. товсті шипки до нього долинали вигуки. Дін намагався визначити розмір юрби. «Коли Білий Дім одержав усе це?» – спитав він у слухавку. Почувши відповідь, Дін кивнув і кинув погляд на годинник. «Гадаю, ми можемо чекати на відповідь. Ммм, о котрій? До полудня за вашим часом?» Він зволікав, помітивши загін поліцейських, які прямували до площі. Потім продовжував із дивним задоволенням у голосі. «Я вже давно не бачив нічого подібного. Навіть уявити собі боюся, як все це виглядає в ізраїльському посольстві». Дін пройшов на середину кабінету, потягнувши телефонний шнур. На його обличчі грала торжественна посмішка. "Ні", заперечував він комусь. "Хлопчик". Тут Дін побачив Дем'яна, що входить до кабінету. "Я потім передзвоню Полю", кинув він на прощання і повісив слухавку. Посмішка Дем'яна зникла. Тут, за зачиненими дверима, він міг дозволити собі бути самим собою і не ховати свого огидного настрою. Це був бухер Радісно оголосив Дін, не вловивши напруженості, що висіла у повітрі. Поль повідомив, що відправив зараз до Білого дому доповідь про Нубійський фронт. Однак у цій доповіді такі дірки, що можна танку проїхати. Дем'ян Мочки підійшов до вікна. Дякую за квіти. Дін подивився на Торна, і вся його жвавість миттєво випарувалася. Бухер з'ясовує. Очевидно, кенджали з'явилися на аукціоні – «Де їх купив священник, який передав їх у якийсь італійський монастир». Дін підійшов до письмового столу і зазирнув у свої записи. «Субі... загалом щось таке», – пригадав він. «Субіако», – уточнив Дем'єн, – «монастир святого Бенедикта». «Так, точно», – погодився Дін. «Ми підключили до цього наших італійських дітлахів, тож». Запізно різко обірвав Діна Торн. «Пташки вже вилетіли з клітки». Він, не відриваючись, дивився у вікно. Вони вже в Англії. Намагаються засвідчити народження і знищити мене, перш ніж я зітру їх із лиця землі. Дем'ян глянув на небо. Він народився цієї ночі. Дін схилився над письмовим столом. Листки паперу розлетівшись, упали на підлогу. Як тільки він народився, я відразу ж відчув його присутність. Повертаючись до Діна, промовив Дем'ян. Це як вірус що пожирає мої сили, що висушує моє тіло. Діну перше бачив Торна таким змученим. Під очима чорні кола. Обличчя прорізали з моршки. Це був не колишній молодий підтягнутий Дем'ян. Він ніби постарів за одну ніч. День у день, поки він живе й росте, монотонним і тьмяним голосом констатував Торн. Мої сили тануть. Він знову відвернувся від Діна і втупився у вікно невидячим поглядом. Назаретяни, невже ти такий боягуз, що боїшся зустрітися зі мною наодинці? Ховайся, якщо хочеш, але рано чи пізно я вистежу тебе. Ти прибив людство до свого жалюгідного хреста. Ось так само я розіпну тебе на хресті забуття. Дін зригнувся і підійшов до вікна, намагаючись розгледіти те, що бачив Дем'ян. Прагнучи зрозуміти і розділити його біль, він помітив у центрі натовпу людину з плакатом. Плакат вирізнявся серед інших – «Зрадійте народженню Христа». Дем'ян і Дін побачили очі священника, що тримав плакат. У його погляді світилося торжество – то були очі переможця. Дем'ян здригнувся, відсахнувся від вікна, стомлено похитав головою і впав у крісло. Із настанням вечора натовп поступово розвіявся, площа спорожніла, і тільки одна людина залишалася сидіти на лавці. Раз у раз поглядаючи на будівлю посольства, він спостерігав, як поступово гасне світло в його вікнах. Коли до входу підкотив величезний лімузин, він піднявся і наблизився до посольства, але до автомобіля ніхто не вийшов. Водій сидів у машині і дрімав. Тільки в одному вікні горіло світло, і Матвій розгледів силуети двох чоловіків. «Радійте!» – чутно промовив він, бо Христос знову з нами, і… Дін починав турбуватися. Справ накопичилася ціла купа, а Дем'ян навідріс відмовлявся до чогось торкатися. Священник на площі не рушив з місця. «Чого він там сидить?» – порушив мовчання Дін. «Він чекає на мене!» – тьмяним голосом пояснив Дем'ян. Заманює в пастку. Дін обурено хмикнув. «Так, він, схоже, ідіот!» і відразу відчув, як його долоня інстинктивно стискається в кулак. Вже одна присутність священника була образливою, що змушує його думати, ніби ти клюєш на гачок. Він знає, що саме це я і маю намір зробити. Дін здивовано знизав плечима. Він раптом згадав людину в студії, його обгорілий труп. І раптом йому спала думка, що один з кинжалів знаходиться у цього священника – Дем'ян наблизився до письмового столу, взяв бінокль і навів його на лаву. «Якщо в нього не вистачає часу, я марную час», – зауважив він. Дін похитав головою. Це було надто складно для нього, повне безглуздя. Дем'ян знову заговорив загадками. Але, можливо, краще і не розуміти всього цього. Девід Зельцер Гордон Макгіл ОМЕН Остання битва Розділ одинадцятий. З вагонного вікна Матвій спостерігав, як постать отця Декарло зменшилася до розмірів цятки. Напередодні Матвій прокинувся, охоплений панічним страхом, проте отець Декарло заспокоїв його. Нарешті настала і його Матвія черга. Тридцять років він чудово навіть з Богом із самим собою. В нього не виникало ні сумнівів, ні страхів. В молодості його мучила власна плоть. І він спокушався забороненими плодами. У ньому відбувалася справжня боротьба, поки він нарешті не став на праведний шлях. Матвій схилив у молитві голову і попросив Бога дарувати йому сили. Він раптом зрозумів, що вперше залишився зовсім один. Один відколи переступив поріг монастиря. Він глянув на пасажирів. Чоловік, що сидів навпроти, був зайнятий своїм портфелем. Сім'я з іншого боку проходу обідала поїдаючи сендвічі і запиваючи їх чаєм із термоса. Попереду сиділи дві жінки, які безсоромно виставили на загальний огляд свої тіла. Матвій притиснув до себе сумку, що звисала через плече, намацав через чільну тканину кенджал і знову покрився потом. А чи зможе він скористатися кенджалом, коли проб'є потрібна година? Чи зможе він встромити кенджал по саму рукоятку в плоті кров? Нехай це буду я, отче, благав Матвій Господа в неділю. Нехай я буду єдиною жертвою. Але тоді пішов Беніто. Тепер же була його черга. Те, що він мав здійснити, було неймовірною честю і привілеєм. Матвій згадав, як вперше побачив Антихриста, чиї палаючі очі, здавалося, бурили його наскрізь, жовті божевільні очі тварини. Він прочитав твої думки так само, як ти прочитав його, пояснив тоді отець Декарло. Саме ці слова пробудили у Матвія думку про приманку. Антихрист обов'язково піде за ним. Він, Матвій, змусить його вирушити на пошуки Сина Божого. Ця роль хвилювала і лякала його. Заколисаний плавним ходом транспорту він задрімав. Але незабаром прокинувся і до кінця шляху не змикав очей, постійно відчуваючи на собі цікаві погляди оточуючих. Надвечір він зійшов з експреса, Перебрався мостом на протилежний бік платформи і сів на інший потяг, старенький з крихітним купе. Шлях Матвія, що лишився, пройшов у тиші. Якщо не рахувати, стукіт коліз і поскрипування вагона. Навколо тяглася зелена одноманітна сільська місцевість. Маленькі станції були безлюдні. Потяг періодично зупинявся, але ніхто не заходив до нього і не залишав вагона. Монах якийсь час розглядав обклеєні вицвілими фотографіями стіни купе. Потім дістав кинджал і почав гратися ним. Намагався взятися за читання, але ніяк не міг зосередитись. Коли поїзд дістався потрібної станції, Матвій полегшено зітхнув і ступив на платформу. Уже сутеніло. Він вийшов зі станції і попрямував путівцем. Притиснувши до себе перекинуту через плече сумку, Матвій наблизився до автобусної зупинки і почав чекати на автобус. Нарешті автобус виринув з-за рогу і зупинився перед чанцем. Попереду поряд із водієм сиділи двоє чоловіків. Матвій кивнув їм і пройшов на заднє сидіння. Через деякий час він помітив розкішний лімузин, що повернув на ту саму дорогу. Коли автомобіль зрівнявся з автобусом, Матвій встигнув зазирнути в очі водієві. Декілька секунд вони сверлили один одного поглядами, потім лімузин пригальмував і відстав від автобуса. Матвій в страшному напруженні намагався впоратися зі своїм хвилюванням. Він тремтів з голови до ніг. Матвій розкрив сумку і дістав портативний передавач, який дав йому отець де Карло. Він торкнувся пальцями кнопок на панелі і притис його до вуха. Ніколи раніше не доводилося йому користуватись такою штуковиною але зараз він був радий, що мав її при собі. У цей час автобус круто повернув та загальмував. Обернувшись до Матвія, водій оголосив, що це кінцева зупинка. Монах подякував шофера і зійшов з автобуса. Йому здалося, що він мандрує вже цілу вічність. Автобус зник з поля зору, а Матвій задоволено хмикнув, виявивши стежку, що вилася крізь оксамит дерну. Він радісно кинувся нею вперед, відчуваючи полегшення – і наказуючи собі не оглядатися. Він навіть почав розмовляти з вівцями, які, відірвавши морди від трави, здивовано поглядали на нього. Почувся гуркіт автомобіля, і чернець узирнувся. Силуэт лімузина чітко вимальовувався на горизонті в променях сонця. Відмінно, голосно промовив Матвій, крокуючи по заболоченому лузі і радіючи, що знаходиться на відкритому просторі, далеко від автобусів і поїздів, що викликають клаустрофобічні настрої. Йому знадобилося хвилин двадцять, щоб дістатися долини. Попереду на вершині скелі він розглянув контур каплиці. Купол її був зруйнований. У сутінковому світлі височили лише нерівні стіни, які обвалилися. Каплиця нагадала Матвіїві монастир, і йому раптом захотілося додому. Зирнувши під ноги, він помітив білу паличку, встромлену в землю. Матвій зупинився, дістав передавач, натиснув кнопку і підніс апарат до губ. І, чуваючи себе дещо нерозумно, він заговорив у мікрофон. і Його голос налякав овець. Матвій біля півкілометрової позначки. Торн слідує паралельно за сотню метрів на північний схід від мене. На ньому блакитний каптур. Матвій зволікав. «Прийом!» «Дій, як домовились, уперед у каплицю». Почувши відповідь, Матвій округли очі від подиву і посміхнувся про себе. Сучасна наука творить чудеса. Голос Мартіна було чути виразно, наче той був поруч у якихось кількох футах. Матвій засунув передавач назад у сумку і попрямував уперед, намагаючись вловити шум автомобільного двигуна, але єдине, що він почув, був звук його дихання. За увесь час подорожі собака жодного разу не ворухнувся, поклавши морду на спинку заднього сидіння, вона поглянула на дорогу крізь автомобільне скло. Лише кілька разів, коли лімузин підскочив на вибоїнах вузької дороги, її величезне тіло трохи смикнулося. Машина зупинилася і собака напружилася в очікуванні. Коли відчинилися дверцята, вона вистрибнула з автомобіля і прямувала в вглиблі лісочка, безшумно непомітно рухаючись туди, де на тлі нічного неба височив чорний силует каплиці. З кожним метром собака наздоганяв свою жертву. Матвій дістався до цвинтера і глянув на каплицю, що височила над ним. Крізь зруйновані стіни і порожні віконні отвори виднівся місяць. Матвій привітав про себе отця Декарло за зроблений вибір. Місце дійсно якнайкраще відповідало призначеній сутиці. Зруйнована й покинута обитель господа все одно була божим притулком. Гордість переповнювала Матвія. Він виконав те, що йому було доручено – Завершити задумане мають інші. Матвій крадькома пробирався між могилами. Деякі з них провалилися, на інших надгробки так нахилилися, що могили, здавалося, зрослися. Між могилками йдалися якісь тіні. Раптом Матвій почув страшний, мов попереджувальний звук, і тут же на нього вискочила велика вівця. Кілька миттєвостей вона стояла, застигнувши від жаху, потім сіпнулася, і, постукуючи копитами по надгробках, помчала вбік. Матвій з усмішкою повернувся і простежив за вівцею, поки вона не зникла з поля зору. Глянувши вперед, він відсахнувся. З темряви на Матвія втупилося пекельне марення з жахливими іклами. Цілий день безперервно ці двоє не відривали очей від дороги. Вони розмовляли один із одним, обговорюючи усіляку нісенітницю. Ніби розмовами про нісенітницю можна було відсторонитися – жахливої реальності, і пильно вдивлялися в темряву. «Він уже повинен бути тут», – прошепотів Паоло. Коли він вимовляв ці слова, Мартін притиснувся до скелі, бо тієї миті він побачив антихриста. Схопивши Паоло за руку, він потягнув його за собою через зруйнований вхід у каплицю. Вони підійшли до темного масивного вівтаря, що височив посеред каплиці, і сховалися в його тіні. Зовні почувся рух. Мабуть, антихрист захекався, підіймаючись на вершину скелі. І не дивно, бо дертися треба на висоту близько сорока футів. Чинці чули важке дихання, що ніби застрягло в горлі. Помітивши у дверях силует, вони заомерли, наче вросли в стіну. До вівтаря, йди ж до вівтаря, це необхідно зробити на вівтарі. Якби, підкоряючись їхньому мисленному наказу, постать рішучику взнула у бік вівтаря. Поклала на нього руки і нерухомо застигла. Затиснувши кинджал у правій руці, Павло схопив антихриста лівою рукою за шию, як його вчили, і встромив клинок. Він почув тріск кісток і відчув, що рука німіє від шоку, що його охопив. Павло хотів було випустити з рук кинджал, але натомість занурив його глибше. Пальці торкнулися каптура. «Будь ласка, тільки не кричи», – пробурмотів Павло. Пробубонівши щось собі підніс, Мартін високо заніс кенджал, ударив по капюшону, але промахнувся. Висмикнувши кенджали, чинці відсахнулися. У страшному заціпанінні вони спостерігали, як тіло гойднулося вперед і повільно осідаючи впало на вівтар обличчям униз. Настала коротка тиша, потім Пауло ступив вперед і перехрестився, пробурмотівши молитву. Мартін рушив за ним. Чинці на силу перевернули тіло і заціпаніли. Перед ними лежав Матвій. Обличчя його завмерло в неприродній гримасі. Невидимі очі закотилися так, що сяяли одні білки. Пауло і Мартін відсахнулися від тіла, обтираючи руки об одяг, і з жахом дивилися один на одного. Їхні губи беззвучно рухалися. Вони намагалися знайти пояснення, але його не було. Пауло підняв до неба повні страждання очі, Аби не дивитись у це страшне, спотворене гримасою смерті обличчя. Господи, Спасителю, прошепотів він, визволи наші розуми від мороку. Не дай біді статися. Раптом ззаду пролунало звіряче гарчання. Повернувшись усім тілом, Пауло побачив величезного собаку. Мартін теж обернувся і завмер на місці, вп'явшись поглядом у чорного пса. Монахи інстинктивно відступили назад, а чудовисько, що стояло в дверях. Переводило свої палаючі очі з одного на іншого шерсть на ньому здибилася, величезна паща була вискалена. Вікно майнула у Паула рятівна думка. Вони вилізуть у віконний отвір і дочекаються, поки ця тварюка зникне. Пауло відчув у руці долоню Мартіна й рушив до вікна, але у віконному отворі вимальовувався череп шакала, що витріщався на них порожніми очницями, яких ритмічно пульсувала кров. Череп ніби освітлювався зсередини. Монахи з жахом відсахнулися. З їхніх губ зірвалося невиразне бурмотіння. Мартін оступився. Намагаючись зберегти рівновагу, він вчепився у волосся Матвія. Але пальці його зісковзнули у мертві очі. Мартін скрикнув, відскочив і знову спіткнувшись, розтягнувся на кам'яних плитках. Погляд його розрізнив на підлозі і ржаві грати. Вони були наполовину відсунуті. Підкоряючись якомусь внутрішньому поклику, Мартін підповз до грат і зазирнув вниз. Це була стара закинута криниця з гладкими чорними стінами. Дно її було біля самої скелі. Не вагаючись ні секунди, Мартін протиснувся в отвір і вхопився за грати. Ногами він намагався намацати опору. Пауло заліз у колодязь слідом за ним. Чинці повисли, вчепившись у іржаві грати на висоті 50 футів від землі, і пригорнувшись до стін колодязя. Вони нерухомо висіли над прірвою, і раптом виразно почули якийсь дивний, схожий на хльопання тупіт. Ченці глянули вгору і побачили страшного пса. Собака заумер біля краю колодязя. Слина стікала прямо на обличчя Мартіна. З хвилину вона стояла так, наче сторожила їх. Потім пролунав скрегіт. Грати разом із ченцями, що вчепилися в них, почали засовуватися. Мартіна і Паоло побіліли кісточки на зап'ястях. Так міцно вчепилися вони віржаві лозини. Тіла їх почали розгойдуватися, вдаряючись об стінки колодязя. Ноги бовталися в повітрі. Грати важко і щільно засунулися. Собака тріумфально загарчав. Пауло кинув на пса погляд і відчув, як його ліва долоня, ще волога від крові Матвія, поступово зісковзує. І ось він уже висів на одній руці, спираючись на стіну, і з другої спроби йому вдалося знову хопитись правою рукою за прути. Тяжко дихаючи, Паоло дивився вгору, а собака тим часом натиснув лапою на пальці Мартіна. Монах закричав, намагаючись відірвати собачу лапу. «Не рухайся!» – прошепотів Паоло. «Залиш її!» Обличчя його спотворилося від страху. Мартін, дивлячись на Паоло, похитав головою. Рот у нього відкрився, ніби він намагався щось сказати. Пальці зісковзнули, і Мартін звалився вниз. Пауло заплющив очі, але заткнути вуха не міг. Він почув протяжний крик Мартіна і стукіт тіла об землю. Собака знову загарчав, а потім, як крізь землю провалився. Пауло розплющив очі. Він був сильний і витривалий, але чудово розумів, що може провисіти ще хвилини півтори від сили. І тут Пауло заплакав, сльози струменіли по його обличчю, стікаючи на підборіддя. У свої останні секунди він сподівався, що біль не триватиме цілу вічність. Девід Зельцер, Гордон Макгіл, ОМЕН. Остання битва. Розділ 12. Вперше за цей рік день видався по-справжньому теплим. Весняне сонячне світло заливало вітальню в заміському будинку Дем'єна. Воно било у вічі телевізійника, який встановлювали обладнання. Зазвичай мовчазні та цинічні, зараз вони перекидалися жартами. Дивно, як на свій лад перекроювало людей весняне сонце. А на терасі Дем'ян і Дін без особливої радості розглядали весняні квіти. Обидва віддавали перевагу осені. Мовчки прогулювалися вони вздовж тераси, і Дін розмірковував про себе, чи стане Дем'ян колись нормальною людиною. Напруга торна поширювалася на увесь персонал. І Дін на собі відчував стан Дем'яна, ніби страждання того були чимось на кшталт заразної хвороби. Дін погано спав, став дратівливим. Він чудово прожив би без цієї Рейнолдс, що вічно стерчала поруч. Вона була частиною їхніх тривог. Дін був у цьому впевнений. Але врешті-решт це не його справа. Дін вирішив порушити мовчанку, яка тривала. Отже, у нас уже чотири кенджали, почав він. Дем'ян кивнув. «Діне, лишилося три, але я не можу більше гаяти часу». Він зволікав, потім лечутно продовжував. Єдиний спосіб позбутися Назаретянина – це винищити по всій країні всіх немовлят чоловічої статі, що народилися вночі 24 березня. Дін злякався, не повіривши своїм вухам, і глянув на дем'яна. Обличчя Торна виражало тверду рішучість. І Дін навіть свиснув, намагаючись подумки охопити грандіозність речення. «Але чи можемо ми бути впевнені, що він досі ще й тут, у країні?» – зробив він слабку спробу заперечити. «У пророцтві сказано, що він з'явиться на острові Янголів», – заявив Дем'ян. «А ці педантичні християни точно дотримуються букви пророкування. Вони прийшли до саду». Дем'ян зірвав квітку з кущару до дендрону і почав обривати пелюстки. – Як Барбара? – поцікавився він. – Добре, – відповів Дін. – А як твій син? Дін одразу ж придушив у собі страшний здогад. – Чудово, чудово, – запевнив він Торна. Їх погукали. Дін обернувся і побачив, що до них підбігає Пітер. Дем'ян навіть не глянув на нього, як і раніше, не зводячи очей з Діна. Він народився вночі 24 березня, чи не так? – Хто? – Дін прикинувся дурником і тягнув час. – Твій син. Ні, вперше Дін збрехав Дем'яну. До сьогодні в цьому не було ні потреби, ні сенсу. Ця людина читала всі його найпотаємніші думки. Ні-ні, повторив він, 23 березня, якраз перед 12-ю. Пітер підбіг до них і передав, що мати готова почати роботу. Скажи їй, що ми вже йдемо, пообіцяв Дем'яну, все ще пильно дивлячись на Діна. Він обірвав із квітки всі пелюстки і тепер м'яв у пальцях її серцевину. «Знищте, назаретянина!» – гладчутно промовив Торн. «Але як?» – роздратовано кинув Дін. «Для цього існують учні», – просто зауважив Дем'єн. «Збери їх усіх на острові в неділю. У суботу я прихоплю з собою на полювання до корну Елкейті Пітера, так що туди дістануся сам». Він повернувся і пішов до будинку, посміхнувшись і побажавши Дінові підбадьоритися. Дін спостерігав за ним. Так, підбадьоритися, побажання у дусі британців. Візьми себе в руки, ось тепер можеш і чай із горішками попити. Раптом Дін зрозумів, як гостро ненавидить цю жінку. Саме вона на Дем'єна погано впливає. І вперше Дін відчув несвідомий страх, ніби зробив жахливу помилку. Хвиля внутрішнього опору піднялася було в ньому, але він відразу впорався з нею і попрямував до кабінету де зберігалися документи, у тому числі й різноманітні списки. Тікати йому не було куди, він давно продав свою душу, і ніхто не міг повернути її йому. Жалкувати про щось уже пізно, однак, підійшовши до письмового столу і піднявши телефонну слухавку, він поклявся собі, що жодної речі не зробить ніколи, навіть якщо це означатиме для нього великі муки. За 30 миль на схід у Ченсері-Лейн в самому серці проживання англійських юристів молодий адвокат на ім'я Френк Хатчинс підняв слухавку, уважно вислухав дзвінок і, порозовішавши від хвилювання, повісив її. Він викликав свого клерка та відпустив його на увесь день. Переконавшись, що персонал залишив контору, Хатчинс підійшов до сейфа, витягнув довідник і поклав його поруч із телефоном. Скільки років минуло, спробував згадати адвокат? Три роки тому його взяли на службу. Правда, цілий рік він валяв дурня, тяжко чекаючи справжньої справи. Нарешті йому надали таку честь, і він гідно впорався зі своєю роботою. А почав Хатчинс із того, що заходився вивужувати із недільних газет потрібну інформацію. Він шукав заголовки на кшталт «Сатанізм і створене ним зло» і ретельно досліджував подібні статті. Зрештою, в нього зібралося небо, яке досьє». І ось його година пробила. Хатчин спрацював цілий день безперервно. Коли він покинув свій кабінет, у вухах все ще стояв брязкіт телефонних дзвінків. Адвокат закотився в бар і, самотньо сидячи за стійкою, попивав чері. Для сестри Ламонт змінити свою зміну на іншу було неважко. Подружка Шарон знала про її нового залицяльника і здогадувалася, який він їй дорогий. Коли Ламонт попросила про заміну, Шарон великодушно поступилася, пробурмотівши, правда, що тепер у неї вийшла подвійна зміна. Сестра Ломон подякувала Шарон, запакувала свою дорожню сумку і вирушила на станцію. У понеділок Шарон вимагатиме від неї детального викладу подій, тому прямо зараз, не відкладаючи в довгу скриньку, їй треба напружити свою фантазію і вигадати гідну історію, щоб розважити бідну товстушку. У Хамстеді, десятирічний Тревор Грант. Розробив план. Він чудово розумів, що батьки нізащо не відпустять його одного на вікенд. Якщо він зникне, то вони піднімуть на ноги всю поліцію і почнеться безглуздий переполох. Тревор зателефонував своєму кузену в Емблі і дізнався, що зможе у того погостювати. Виходить, він виграє якийсь час. А коли мати зрозуміє, що він не збирається повертатися цього ж дня, Тревор буде вже в Корнуел і просто брязне їм, щоб вони не божеволіли. Поклавши слухавку, Тревор перерахував свої кишенькові гроші і почав прикидати, чи попросити містера Хатчинса грошей на проїзд, чи краще просто вкрасти їх. Він Зупинився на останньому. У майбутньому він ще не раз вдасться до такого рішення. У Ліверпулі преподобний отець Грехем Рос викликав молодого священника і поінформувався, чи не зможе той провести недільну службу за нього. «Благослови тебе, Господь!» – наказав священнику Рос – і повернувся до свого приходу. Він візьме з собою в Корнуел чорне вбрання і свій улюблений хрест із фігуркою хреста, що висів догори ногами. Лікар Гораціо Філмор зателефонував зі свого кабінету дружині і повідомив, що цього вікенду йому доведеться виїхати на термінову ділову зустріч. З її голосу він зрозумів, що дружина не повірила йому. Можливо, вона перевірятиме, дзвонитиме, з'ясовуватиме. І коли він нарешті повернеться, вибухне жахливий скандал. Та гаразд нехай репетує, скільки влізе. Він навіть знаходив красу у цих сварках, які додавали перцю в їхню нудну сімейну рутину. По всій країні чоловіки, жінки та діти зібралися в дорогу. Вони ще раз перевірили маршрут перед подорожжю до їхньої спільної заповітної долі. Кожен усвідомлював, що готовий виконати все, що забажаючи вимагатиме Дем'ян Торн. Девід Зельцер, Гордон Маггіл, Омен, остання битва. Розділ 13. Відколи страшна звістка обрушилася на нього, Антоніо був невтішний. Він любив їх усіх, особливо Матвія, якого знав уже 30 років, але поступово його скорбота перетворювалася на гнівну жорстокість. Він почав відчувати пристрасну ненависть до людини на ім'я Дем'ян Торн. Якби це було в його владі, він не просто встромив би в нього кинджал, він придумав би для Торна довгу болісну смерть. Лежачи в ліжку, Антоніо уявляв, як розрізає Дем'єна на дрібні шматочки. Бог не покарав би його за цю жорстокість. В день і вночі чернець роздмухував полум'я своєї ненависті. Він начисто забув про обережність. Його нестримна лють раз у раз виплескувалась назовні. Варто було в розмові торкнутися імені Дем'яна Торна. Антоніо мав свій план. Торна слід захопити, коли той перебуватиме без охорони. За ним потрібно полювати на відкритому просторі, затиснути, обкласти його як звіра, яким він і є. Цього разу отець Декарло не заперечував, бо не мав вибору. Поки потяг, гуркотячи рейками, ніс їх на захід, Антоніо поглядав на юнака, що примостився поруч. Симеон такий юний і ніжний – він раз у раз схлипував у вісні, ніби його долали кошмари. Антоніо торкнувся вологого чола юнака. «Бідний хлопчик», – подумав Чернець, – «такий чутливий». Ось він, Антоніо, ніколи не бачив кошмарів. Отець Декарло одного разу помітив, що причиною тому відсутність у Антоніо уяви. Ну а що ще міг сказати священник? Всю дорогу Антоніо обмірковував план, проробляв його до найдрібніших деталей. Виконання його вимагатиме ретельної підготовки, точності, аж до секунди і, звичайно ж, удачі. На везіння доводилося тільки сподіватися, але якщо розробити план досконало, то з'являться шанси на перемогу. Це йшло гладко від початку. Вони влаштувалися у сільській таверні і за короткий час розмовляли з місцевими фермерами. Спілкуватись було досить складно, люди в цій місцевості говорили дивним діалектом, але все одно їм вдалося зрозуміти одне одного – і вони безмовно балакали про політику, спорт і такі штуки, про які Антоніо знав лише щоток. Але він був чудовим слухачем. До кінця вечора у них із Симеоном завелася купа друзів. Добре надершись пивом, Антоніо лежав у ліжку і міркував про те, що якби він залишився в світі, цілком міг би досягти певних висот на діловій ниві. Бо мав розум розважливий і заповзятливий. Наступного ранку вони прогулювалися по полях із одним із фермерів. Милю за милою залишали вони позаду себе, крокуючи по полях то через молоду поросль, то через підлісок. лісок. Віадуком перетнули вузьку ущелину, дном якої протікала річка. На кілька хвилин затрималися на мосту і глянули на річку, але погляд Антонів вп'явся протилежний кінець мосту. Частина скелі тут впала, і в місті обвалу виднілася волога земля. Битий час дрімала лисиця у своєму житлі, розслабившись і притиснувши вуха. Вона час від часу принюхувалась і потягувалася, намагаючись повернутися на бік. Але місця у норі було недостатньо. Лисиця позіхнула, при цьому її задні лапи здригнулися, ніби вона збиралася тікати. І тут тварина відчула небезпеку. Настовбурчивши вуха, лисиця миттєво прокинулася і поповзла, зачіпаючи головою склепіння нори. Зовні долина в собачий гавкіт і дряпання, пляма світла попереду, і так невелика раптово зникла, ніби вхід у нору чимось загородили. Назустріч їй повст тер'єр, очі його сяяли. Лисиця стрімко стрибнула на нього, вчепилася в собачу морду і затрясла нею. Якоїсь миті вона випустила голову тер'єра, націлившись йому в горлянку. Підібравши під себе задні лапи, лисиця завалилася на бік, миттю прослизнула під собакою і притулилася до стіни нори. Клацаючи зубами, тер'єр намагався вихопити шматок лисячої вовни. Але його противниця виявилася спритнішою. Вона вмить підрила лапами землю і блискавично рвонулася вперед до світла. І тут вона мордою врізалася в якийсь предмет. Ухоплена панікою, лисиця намагалася розвернутися, але не могла зрушити з місця. Симеон діяв швидко. Як тільки лисиця опинилася в клітці, він закрив кришку. Вонах міцно тримав клітку, не звертаючи уваги на тер'єра, який виліз із нори. Той був весь заляпаний брудом, з морди капала кров, і він вив від болю та обурення. Антоніо верхі на сірій кобилі нахилився, перехопив із рук Симеона клітку і тріумфально підняв догори кулак. Годиною пізніше біля замку Менор ось-ось мало початися полювання. Учасники вже допивали глінтвейн та повертали грумам куртки – у ранковому тумані клубилось дихання гончаків та коней. Собаки нетерпляче перебирали лапами, раз у раз натрапляючи одне на одного. Топчачи копитами землю, коні були готові зірватися з місця. Кейт розправляла на Пітерові куртку. До чого ж він гарний, подумалося їй, у цих бриджах, чобітках та мисливській куртці. Протекейт відчувала, що сина дратує її увага. Чоловіки, які вирушають на полювання, не потребують того, щоб поруч метушилися якісь жінки, нехай навіть їхні матері. Кейт відійшла від сина і той швидко змішався з рештою учасників. Жінка ледве стримувала хвилювання. Пронизливе іржання змусило її різко обернутися. У дверях з'явився Дем'ян і попрямував до чудового антрацитового жеребця. Кінь шалено повів очима і, оголивши зуби, відсахнувся. Хвилювання жеребця передалося іншим скакунам. Один з них кілька разів норовисто лягнувся – Мало не скинувши сідока, інші ж люто роздмухуючи ніздрі, фиркали і хропіли. Навколо чорного жеребця заметушилися люди. Дивно дивувалися вони, що сталося з кіньми. Зазвичай вони були такими поступливими. Однак і хвилини не минуло, як грум заспокоїв антрацитового жеребця. Дем'ян сунув устремено ногу і скочив у сідло. Зважаючи на мислизький одяг, він раптом нагадав Кейт когось із героїв вестернів. Мабуть, через манеру сидіти в сідлі. Так, американці по-іншому скачуть на конях. І вона віддала належне майстерності Дем'яна. Купка репортерів штовхалася біля торна, і Кейт усміхнулася. А непогано виглядатимуть у газетах знімки. Американський посол, який вирішив розважитись на полюванні. Пітеру дістався понні. Хлопчик уміло скочив у сідло і посміхнувся до матері, коли та попрямувала в його бік. «Тримайся позаду, біля Сьюзен». Сказала синові Кейт, киваючи молодій жінці на невеликому коні, і не випендрюйся перед Дем'яном. «Не буду», – запевнив її Пітер з янгельською усмішкою на губах. Кейт дуже добре знала цю посмішку. Він з лагідною смиренністю погоджувався з усім, щоб мати не говорила, а сам зрозуміло робив усе навпаки. І не заводь даремно», – Кейт нахилилася пестя поні. «Тобі ще тільки належить хрещення кров'ю». «Що означає хрещення кров'ю?» – Ти чудово знаєш, що це означає? – похитала головою Кейт. – Чесно, ні. Це стара мисливська традиція, втрутилася в розмову Сьюзен. Ти зараз уперше на полюванні, – терпляче пояснювала Кейт. – Коли уб'ють лисицю, її кров'ю вимажуть тобі щоки. Вона посміхнулася. Задоволений. Пітер кивнув, скорчив їй пику і обернувся на звук мисливського рогу. – Будь обережний! – крикнула Кейт. Син із цікавістю глянув на неї. «Чому ти завжди тремтиш наді мною? Тому що тебе дуже люблю, ти єдине, що в мене лишилося». І ось вони помчали, вершники на конях і ціла зграя гончаків. Коли вони досягли підніжжя пагорба, Дем'ян наздогнав передніх вершників, які невимушено балакали про те, як убити лисицю. «Так, давно такого не траплялося», – свиснув головний єгер. Ці чортові лисиці стали такими хитрими. На вершині пагорба Дем'ян озирнувся, перераховуючи вершників. Усього 25 чоловік, вважаючись Юзен та Пітера. Хлопчик помахав йому, Дем'ян відсалютував у відповідь, а потім глянув на головного єгеря, який вказував на підлісок унизу, за чверть милі від місця, де вони зараз були. Старий принюхувався до чогось, як ті гінці, яких він щойно спрямував з пагорба. Собаки помчали духу, пригнувши до землі морди. Вони злилися в єдине ціле, відчуваючи нестримну радість від того, що вирвалися нарешті за межі своєї собачої будки. Поки собаки прочісували під лісок, вершники, хто терпляче, хто від збудження, підвівшись у стременах, чекали, готові будь-якої мить рвонутися за собаками. Нарешті тиша була перервана. Гінці загавкали, головний єгер протрубив у ріг і поскакав униз. Дем'ян пішов за ним. Інші вершники помчали навздогінь. Перевівши коней у галоп, вони скоро досягли підліску і, наблизившись до густої порослі, перейшли на крок. Дем'ян, зачарований полюванням, почув раптом ззаду крик і звук падіння. Він різко обернувся і побачив на землі нерухоме тіло. Дем'ян із занепокоєнням переводив погляд з одного наїзника на іншого, шукаючи очима Пітера. Нарешті кущі розсунулися. Помітивши хлопчика верхи на поні, він усміхнувся. Дем'ян першим вистежив лисицю. Очі його звузилися, ніздрі роздулися від збудження. З горла вирвався здавлений хрип. І Торн завмер на місці, чекаючи на головного єгеря. Замить старий єгер видав бойовничий клич і припустив свого коня крізь кущі, у бік гончаків і вогненно-рудого звірка, який мчав попереду через поле. Дем'ян притулився до коня і кинувся в погоню. Він легко випередив усіх, очоливши Кавалькаду. Ще кілька секунд, і він наздогнав з граю гончаків і, розпластавшись на своєму чорному жеребці, незабаром залишив її далеко позаду. Мисливці захоплено і з подивом спостерігали, як майстерно керує Дем'ян жеребцем. Ніколи ще не доводилося їм бачити, щоб кінці її породи мчав так швидко. Брат Антоніо в бінокль розглядав сцену погоні. І задоволений тим, що відбувається, усміхався. Все йшло за планом. Він повернувся до сірої кобили, скочив у сідло і поправив на спині рушницю, що постійно билася об клітку, прив'язану до передньої частини сідла. Лисиця всередині клітки огризнулася і кинулась була на нього, але Чернець не звернув на неї уваги. Він проскакав лісом добру сотню ярдів і опинився нарешті в наміченому місці. Антоніо спішився, відвів коня подалі в кущі і прив'язав його. Потім відстебнув рушницю і підняв її до плеча. Примруживши очі, вдивлявся Антоніо вдалечінь. Губи його були щільно стиснуті. «Якби все було так легко, – думав він, – якби все це можна було б зробити пострілом рушниці». І тут Антоніо помітив лисицю. Він спустив гачок. «Осічка!» Він вистрілив знову підбіг до вбитої лисиці – Підняв трупик і квапливо повернувшись тією самою дорогою, закинув його в кущі, потім відв'язав від сідла клітку і почав продиратися назад до стежки. Він раз у раз прислухався, намагаючись визначити, наскільки наблизилася зграя гончаків. Вона вже майже наздогнала його. Антоніо блискавично відчинив дверцята клітки, і лисиця одразу вискочила на стежку. Антоніо кинувся на землю і притулився до неї обличчям у той самий момент, коли Дем'єн, а за ним гончий, переслідуючи лисицю, промчали повз нього. Антоніо підхопив мертву лисицю, прив'язавши її до довгої мотузки, скочив на коня і поскакав назад, сподіваючись встигнути вчасно. На дорозі він опинився за кілька секунд до того, як туди примчала собача зграя. Коли Антоніо раптово з'явився серед них і несподівано повернув у зворотний бік, собаки забарилися в розгубленості, але потім один за одним кинулися слідом. Вони намагалися вхопити труп лисиці, прив'язаний до коня Антоніо, який тягнувся за ним на мотусті по брудній дорозі. Через деякий час Чернець звернув праворуч і поскакав галопом. За ним по п'ятах мчали гончаки. За спиною він уже чув стукіт копит і крики мисливців, які відстали. Антоніо тріумфував. Розділивши їх, він досяг свого. Все добре спрацювало. На повному скаку Чернець підтягнув мотузку.